Mtazamaji wa Esta TV, karibu kwenye chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Ambapo leo tunaangalia historia ya msanii wa mziki wa R&B Michael Bernard Poe. Bernard Michael Poe ndiyo jina lake kamili, almaarufu kama Ben Poe. Ana asili ya watu wa Dodoma, amezaliwa tarehe 8 mwezi wa mzwa 9 mwaka 1989 huko jijini Dar es Salaam. Ni msanii wa mziki wa kizazi kipya, mwigizaji kutoka nchini Tanzania. Anaimba nyimbo za aina ya R&B na ana uzoefu kwenye tasnia ya mziki Ben Poo alisoma elimu yake shule ya msingi Mikocheni ambapo alifaulua nafunzi sita tu kuendelea na elimu ya sekondari. Ben alikuwa mmoja wapo wa wanafunzi waliofaulu kwenda kidato cha kwanza. Na baadaye akajiunga na shule ya sekondari ya zania kwa mazing. Ben Poo alianza safari yake ya mziki mwaka 2009 akiwa bado anasoma elimu ya juu. Alitoa albamu yake iliyojulikana kama Maboma kumi iliyokuwa na jumla ya nyimbo 20 ambapo wimbo mmoja wapo katika albamu hiyo ilikuwa nikikupata ambao uliweza kumtambulisha katika ulimwongo wa bongo flavor na baadaye akaja kutamba zaidi na nyimbo kama vile Samboira uliotoka mwaka mbili Jukubali ambao ulitoka mwaka na 2014 Sofia ambao ulitoka mwaka 2015 na, na baadaye na na sita akatoa moyo mashine ambao ulishika sana na kumtambulisha sana kwenye tasnia ya mziki lakini pia aliendelea kutoa nyimbo nyingine nyingi Ben aliweza kushirikiana na wasanii mbali kama vile maua darasa harmonize lakini pia alishirikiana na msanii wa nje ambaye ni Misa Easy wa Nigeria kama ilivyo kawaida kwa kila mtu kuwa na yule ambaye anatamani kufanana naye au kufanya kitu kama yeye Hivyo hivyo kwa Ben Paul alikuwa na wasanii ambao walikuwa nawafanya kama mfano wake wa kuwaiga kama D Angelo, Maxwell, John Legend na Steve Wanda. ambao wote wanaimba nyimbo za aina ya R&B lakini pia msanii huyu anapoteza sana na mziki wa sweet reggae mwaka na na moja wimbo wake wanikikupata. ulimpa kushinda tuzo ya Kilimanjaro Tanzania Music Award na baadaye mwaka mbili. Na kumi na mbili Mpoke mwingine uliojulikana kama my number one fan, ulimpa nafasi nyingine ya kushinda tuzo ya Best R&B Song Music Award. Na mwaka tatu alipata tuzo ya mwandishi bora wa mziki. lakini pia mwaka huo huo alishinda tuzo ya Youssou Yus N'Dour Award kama mburudishaji bora mwaka. Lakini pia Ben Paul ni mmoja kati ya wasanii 26 mashuhuri kutoka Afrika kuchaguliwa kushiriki katika msimu wa tatu wa Kok Studio Africa. Ustadhi wake wa utendaji wa moja kwa moja umfanya muonekano yake jukwaani kikamilifu na kuvutia umati wa watu. Wimbadji Ben Paul mwaka moja alifanikiwa kuwa miongoni mwa waigizaji katika tamsilia ya Pazia ambapo alicheza kama mwanafunzi wa chuo. Lakini pia alijihusisha na uimbaji katika tamsilia hiyo. Mwaka 2015 kulitokea fununu za Ben kutoka na Miss Tanzania Tifa akijua alisema kwamba hawezi kuyaongelea mahusiano hayo mpaka atakapoona amefika kwenye harakati za uchumba na ndoa. Ben na Latifa wana mtoto mmoja wa mume anaitwa Mali. na saba mchikishaji Ebitoke alianza kuonyesha hisia zake za kimapenzi kwa msanii Ben Paul. alikuwa akiweka video zake katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram, akilia sana huko kimomba Ben Paul amkubalie ombi lake la kuwa mpenzi wake. Siku kadhaa baadaye Ben Paul aliamua kutangaza rasmi mahusiano yake na Ebitoke. Hivyo safari yao ya mapenzi na Ebitoke ilianza. Ebitoke kidai hajawahi kukutana na mwanaume kimwili. Baada ya muda kidogo kupita, Ben na Ebitoke wali Chana. Na Nehibitoke alisema kwamba kukosa mda wa kutosha kuwa karibu na Ben Paul ndio chanzo kikubwa cha kuachana. Na alibaini kuwa kati yao hakukuwa na upendo wa dhati. Akiwa TBC FM, kwenye kipindi cha papaso, alisema hivi, "Mapenzi ni hisia na anahitaji sana furaha." Sasa aligundua kama alikuwa anamlazimishea Ben Paul hivyo akaamua kumwacha Ben Paul aendelee na maisha yake ya kawaida. Baada ya kuachana na Hibitoke mwaka na nane msanii huyu wa R&B Ben Paul alianzisha yake ya mapenzi na mwanadada kutoka nchini Kenya Analisa Mwigai ambapo walikutana kwa mara ya kwanza nchini Kenya kwenye mkutano wa waandishi wa habari Akizungumza kupitia kipindi cha leo tena cha Claus FM, aliyokutana naye alikuwa amfahamu. Lakini Analisa alikuwa anamjua Ben Paul. Waliongea na kubadilishana namba na baadaye mambo mengine yalifuata ambayo kufikia mwishoni mwa mwezi wa tano mwaka 2020 katika kanisa la Mbezi Beach, Dar es Salaam. Ben Paul aliamua kumooa dada huyu kutoka Kenya. Mwaka na na moja kwa bahati mbaya, Ben Paul aliamua kumpata laka mwanamke wake, Analisa Mwigai, katika Ma, kama ya mwanzo jijini Dar es Salam kwa sababu zisizojulikana mpaka leo. Swala ambalo limefanya tusijue sababu mpaka leo ni kwa sababu aliomba kupitia e, TV apewa nafasi ya faraga kwake na familia yake kwa kipindi hicho cha kudai talaka. Ben Paul kwa sasa ni baba wa mtoto mmoja ambaye anaitwa Mali. Mtazamaji wa Esta TV ulikuwa ukisikiliza historia ya msanii wa mziki pamoja na filamu Benard Paul au kwa kifupi unaweza kumwita Ben Paul. Imeandaliwa na Esta TV ina kuletwa kwako